Norman! Esküdjünk meg! suttogta a fülembe Dézi, miközben szorosan hozzám bújt. Magamhoz öleltem apró gyermeki testét, és a hajába fúrtam az orrom. Mire? kérdeztem. Arra, hogy mindörökké barátok leszünk. Szeretlek válaszoltam. Szeretlek. Viszonozta majd felsóhajtott. Fáradt vagyok, Norm, egyre fáradtabb, lehet, hogy egyszer lefekszem, és soha többé nem kelek fel. Aludjunk el együtt, dézi. Hunjuk be a szemünket, és felejtsük el az egészet. Ha meghalok, senki sem fogja tudni, dünnyögte. Egyszerűen csak eltűnök és kész. Mindígy halunk meg, Csukottak le a pilláim. Eltűnünk és kész. A földön fekszem. Daisy elpárolgott a karjaim közül, és én is lassan feloldódom a levegőben. Az emlékek egyre távolodnak, akár egy tovaszágoldó vonat. Szeretném megállítani, de nem érhetem utol. Így csak figyelem, ahogy elrobog az életemmel. Egyedül vagyok. Fázom. A gyomrom görcsösen lüktetve könyörög az ételért, a számot, mintha vattával tömték volna ki. A mama arcát pillantom meg, Déziét, Debinéniét, doktor Witliét, és aztán Mollyét. Molly, bárcsak lenne még egy kis időm, csak egy percem, hogy megkeressem őt a tudatomban, de késő. A vonat eltűnt a horizonton. Félek, összegömbölyödök, várok, és aztán...